Doncs nosaltres a continuació en aquest matinal com venim fent al llarg de tot el matí doncs seguirem aquesta ronda de contactes amb, amb els polítics de casa nostra per, per comentar doncs, aquesta sessió plenària extraordinària d'ahir on es van presentar i es van aprovar aquest paquet de mesures econòmiques Ho farem a continuació amb l'alcalde de, de Palafrugell Josep i Piferrer, bon dia Bon dia doncs, com dèiem, ahir poder va ser un pur tràmit perquè ja estava tot al sac i ben lligat i va ser una miqueta donar mostra no? d'aquesta unitat de la qual hem anat parlant aquestes setmanes i d'aquesta bona sintonia per acabar aprovant doncs, aquest paquet de mesures econòmiques eh, Quina valoració fas de tot el procés que s'ha seguit? No només de la sessió d'ahir, sinó de tot el procés des de que vau començar a parlar sobre quines mesures podíeu aplicar Home, és un procés laboriós, ha durat M més d un mes un, eh, des de que nosaltres vàrem fer el primer diríem el primer esborrany val, i, i fins ara dic, no sé fan que estàvem la versió 15 o setze eh, de que va un membre diferent per anar per no, no equivocantse dedic dir que ha sigut un, un procés laboriós eh, però bueno, hi avui ha ha hagut una bona voluntat per a totes les parts d'arribar amb acords i després per arribar amb l'acord, és clar, és un document d'un sol partit, amb esmenes dels altres, sinó que és un document entre tots i que s'ha d'intentar incorporar a tothom sempre amb la força que tenen. I això. Jo crec que una de les claus és que cada un dels grups ha, ha sapigut quina era la seva força no, a dintre de l'Ajuntament i, i això és més fàcil de poder entendre perquè els grups minoritaris no han fet bandera de coses eh, impossibles, uh -huh. i però que també han volgut que que s'hi veiés reflectit en el document algunes de les seves aportacions. Uh -huh. I amb això doncs, bueno, doncs hem anat tirant, com tu dius ahir, el que va ser, va ser doncs, la, la, la, la posada en escena d'aquesta acord entre tots els grups i que, i que, i que doncs, a partir d'ara ens toca la feina, sobretot com a govern, de, de poder fer tots els tràmits necessaris perquè totes aquestes ajudes arriben als ciutadans. Ara arriba, després d'aquesta part doncs, feixuga, ara també arriba una, una, uns dies, unes setmanes, uns mesos, fins i tot més més complicats per poder doncs, fer arribar eh, aquestes ajudes que es van aprovar a, a la ciutadania i també el, me, el més aviat possible? Complicat, no, perquè diríem, el que mi està marcat, eh, complicat és com no saps, una cosa com... Com, com ho faràs fer-ho. Ara sabem com s'ha fer, però s'ha de fer. Mm. O sigui, jo crec que el que és molt laboriós, ara hi ha algunes de les mesures molt laborioses, com per exemple aquests xecs ciutadans, això és una cosa molt laboriosa, però ara nosaltres fa temps que estem treballant, diríem. Potser com que ja sabíem que una de les mesures seria aquesta, doncs no és una mesura que ens començarem a treballar-hi a partir d'avui, sinó que avui agafarem tota la feina que s'ha fet fins fins fa uns dies, i sobretot a l'IPEP i des d'intervenció, i diríem, i ja es continua treballant, dir, ja hi ha més o menys un, alguns models ja sobre la taula, hem de clar ben bé quin és el model que farem servir, ja tenim uns llistats sobre la taula, ja tenim un parabolat amb oxigen com, com podem arribar-ho a fer, i, i després, l'única doncs, eh, bueno, doncs, doncs cosa que fan és continuar-hi treballant. Mm -hmm. ara, ara hi treballarem ja amb, amb, amb la certesa de que està aprovat. Ho hem anat explicant, aquestes mesures doncs, tenen dos grans eh, vessants, no? la, la, la social i la de promoció econòmica, la d'impulsar doncs, eh, el comerç i, i, el, i el turisme de casa nostra, arribar a ajudes. Eh, amb aquesta situació es vol d'una banda doncs, com ajudar els que han patit directament aquesta situació eh, pel seu negoci o perquè s'han quedat sense feina i també Uh, pel que podem no han notat tant aquesta crisi a nivell econòmic també intentar uh, que, que consumeixin que, que, que estiguin també a prop de, del comerç i, i del turisme de, de, de Palafrugell no? estem, estem parlant uh, o s'han intentat treballar en aquesta línia, no, Josep? Sí, el, el que és la part d'aquesta econòmica, nosaltres el que analitzem és per una banda que, que doncs, els comerços i les activitats aquestes han patit molt cord i llavors necessiten uh, una ajuda directa, igual que doncs, les altres institucions també han fet però aquesta ajuda directa, però sobre n'hi no ha prou. Si no, perquè notres creiem que el comerç està molt aturat molt i arrencar lo costa molt. Donc llavors una de les mesures és aquesta di aquest pal dels ciutadans que la intenció que és és donar aquesta empenta en el comerç perquè es comenci i perquè es com molt. No? Mm, això és, uh, aquest és el que diria molt que tenim, el que tenim en ment, no? sobretot en, en, en el que fa en l'aspecte aquesta ajuda, ajuda a comerç, eh? l'altre o l'altre són aquestes mesures eh, per a les famílies més necessitades. Mm -hmm. Aquestes doncs, ajudes les vam anar desgranant, avui doncs volem fer aquest balanç amb tots els portaveus dels grups municipals que doncs, de, de manera conjunta eh, hi van aprovar aquestes, aquestes mesures. Eh, ara, doncs, eh, queda això, treballar, no el més difícil però si no, doncs una tasca també doncs, que s'haurà d'anar fent, que és treballar perquè arribin a, a, a quan abans millor en, no sé si, clar, a grans trets, no sé si ens pots dir quins són els timings o això també depèn de cada, de cada aspecte, ja que no, no, no és tot una, una única mesura Aquí en, hi ha dos aspectes organitzatius importantíssims, un és, és adaptar les, les, les partides perquè puguin fer front en aquestes quantitats econòmiques això ja, comen intervenció, ja comença a treballar i ara i si és precís a fer un ple extraordinari durant el mes de juny per, per aprovar aquesta modificació pressupostària de tenir les partides ho farem. I l'altra és la redacció de la normativa específica de cada una, perquè això no deixa de ser un document polític és doncs un document tècnic que s'ha de fer doncs diria, les bases de cada una d'aquestes ajudes. I això és una cosa que comencem a treballar ja. ja hi ha coses que ja estan començades a treballar però el, el, sobretot en aquest aspecte la, tant la redacció amb, amb la preparació de les partides econòmiques és l'aspecte que comencem a treballar ja. Doncs eh, avui volíem fer una petita pinzellada amb tots els eh, grups polítics de casa nostra, ho hem fet ara amb l'alcalde de Palafrugell, nosaltres doncs eh, amb, amb en Josep Iferrer ens emplacem els propers dies per comentar altres aspectes que, que ja hem anat... Eh, doncs, apuntant en, en les darreres converses de, sobre les activitats que, que s'han de fer a casa nostra en els propers mesos i també doncs, la situació de, de, de les platges, que això ja va quedar molt clar, que també estan expenses a, a que surti una normativa a nivell doncs, de, del govern català o del govern espanyol. Eh, avui doncs volíem posar aquesta mirada en aquestes mesures econòmiques. Josep, eh, ens emplacem en els propers dies per acabar de, de, de parlar d'altres aspectes relacionats amb el, amb el nostre municipi, dels quals també hi ha molta gent que, que n'està ta tinta